Ходіть по двоє по троє, про побачене почуте звітуйте керівникові групи, Здавайте гроші на вінок Карлу Марксу, не спілкуйтеся з людьми кругом шпіони, не ходіть на стриптиз можливі провокації. А справжній, розмаїтий і привітний до удатних, ще й метикованих і неледачих. Усміхнений до них і напхатий. Дібрами. Примітка Колись почув проповідь священника унята: Не хвалитися дібрами, тобто добром у множині, а хвалітися і далі за текстом Занадтому ці дібра сподобалися Зручний і пристосований до життя, до стобіса привабливий, в якому є океан, Ніагарський водоспад, напахчені парфумами туалети і інтелігентні поліцейські, який ще й платить грубі гроші за лекції. Його Володьке занадтого лекції. Про стан і перспективи. Нинішнє його політичне обличчя, воно ж імідж, утворилося у сприятливий спосіб. Або у популярному викладі, як політик, занадтий був не надто лівий і не занадто правий, а гойдався на найнадійніші з погляду механіки точці, на цвяшкові. Пульсація всього сущого вловлювалася найчутливішим індикатором, політикою, і її вібрації творили своєвічні вихиляси. Підносили тих чи тих до небес, відповідно занурюючи протагоністів у багно. А на центральних цвяшках люди й речі лише погойдувалися Душче чи тихіше, залежно від балів шторму. Це як у макітрії з варениками у сметані, яку хтось безугаво підрушує, і відтак вареники зверху випадають в осад, зі споду переміщуються нагору, а середині – радіють з вірно обраного місця в житті. І коли публічно прозвучало зухвали, а чи не поборотися йому за вищий приз, за срібну сказати в салатницю, за кубок чемпіонів, за Оскара, за жовту майку лідера, ніхто не засміявся ущіпливо, не стинув з плечима. А кому ж як не йому й боротися? Занадтому Володимиру, Колись у київського «Динамо» було таке гасло «Покладемо золото до кубку!» Разів зо два до Федоськи навідувався душман. Передав бабі заморській гостинці леопардову хустку, золоте люстерко, небачене печиво у яскравому целофані. Вигляд мав такий суворий і неприступний, що навіть пащакувата безстрашна Сашка не сікалась до нього пронінон. Баби вдовольнилися тим, що жива. А за три роки по вибухові таки сталося диво, і як усяке поважне диво супроводжувалося воно повним набором супутніх явищ, віщих снів в обох бабів, небувалою повінню, явленням пречистої на зрізі спиляного дуба десь на Вінниччині, обранням кучми президентом. У тихих водах з'явилася валька, жива і здорова. Федосці того дня занемоглося. Доборолася за картопляний урожай. Довкола печі, на якій ойкаючи і стогнучи лежала Федоська, кільцем стояли вісьмидесятилітні англійки, французки, американки, італійки, навіть шахині, іспанки і грекині. Прикрашені намистами – коштовними каблучками, у шортах, легких шовкових тальняних блузах, сніжно-біляві і лискучо пофарбовані, з голівудськими порцеляновими посмішками і справно вживленими серцевими стимуляторами, з пластиковими баньківськими картками в манюсіньких дамських торепках. Стояли і не розуміли, від чого так страждає Ця ще зовсім молода, сімдесятирічна жінка в немодному і незручному вбранні. «Граматизм», – пояснювала їм баба Сашка.